A válság Zsizkár és Déniel a robotokra jellemző udvariassággal kísérték ki mandamust és robotjait a birtó kapujáig. Aztán, mivel már úgyis odakint voltak, bejárták a területet, ellenőrizték, hogy a kisebb robotok is a helyükön vannak-e, és felmérték az időjárást. Felhős volt, és kisé hűvösebb az évszakra jellemzőnél. Dr. Mandamus nyíltan elismerte, hogy a telepes világok ma már erősebbek az űrlakók világánál, zsiszkár barátom. Ez igazán nem vártam volna tőle. Én sem, Déniel barátom. Abban biztos voltam, hogy a telepesek ereje egyszer meghaladja az űrlakókét, hiszen ezt Eli Bailey is előre megmondta sok évtizeddel ezelőtt de annak meghatározására, mikor jut el ez az aurórai tanács tudatáig, nem volt semmi módom. Gondoltam, hogy a társadalmi tehetetlenség következtében a tanács még mindig biztos lesz az őrlakók fölényében, jóval annak megszűnése után is, de azt még csak nem is sejthettem, meddig ámítja még ezzel magát. Engem megdöbbentett, hogy iláj kollégám ezt olyan régen előre meglátta, az emberi lények képesek úgy gondolkodni a többi emberi lényről, ahogy mi nem. A ziskár maga is ember, ezt a megjegyzést tehette volna sajnálattal, vagy akár irítséggel is, de mivel robot volt, csupán tényként közölhette. Szerettem volna elsajátítani ezt a tudást, ha nem is magát a gondolkodásmódot, és ezért nagyon részletesen tanulmányoztam az emberi nem történetét. Az események végtelen mese szövedékében biztosan ott kell rejtőzködniük a humanika törvényeinek is, amelyek megfelelnek a robotika törvényeinek. Madame Glédia egyszer azt mondta nekem, hogy ez teljességgel hiú remény, barátom. Így is kell lennie edéni el, barátom, mivel biztos vagyok ugyan a humanika törvényeinek létezésében, mégsem találom őket sehol. Bármilyen általánosítást végzek is, a legszélesebben és legegyszerűbben is sorra bukkannak fel a kivételek. És mégis, ha léteznek ilyen törvények, és én megtalálnám őket, akkor jobban megérthetném az emberi lényeket, és abban is biztos lehetnék, hogy még megfelelőbben engedelmeskedem a mi három törvényünknek. Mivel Iláj kollégám ismerte az emberi lényeket, neki tudnia kellett valamit a humanika törvényeiről is. Feltehetően, de ő is csak valami olyasmin keresztül tudott róluk, amit az emberi lények intuíciónak neveznek. De ezt a szót nem értem, és semmit sem tudok a mögött terejlő fogalmakról sem. Valószínűleg túl van az értelem határán, és én csupán az értelem fölött rendelkezem, Déniel barátom. Az értelem fölött és az emlékezet fölött az emlékezet fölött, amely természetesen nem emberi mintára működött. Nem volt jellemző rá a hiányos visszaidézés, a homályosság, a vágyak és az önérdek miatti tódításokról vagy elhallgatásokról, a versengésről, hízagokról és visszakalandozásokról nem is beszélve, amelyek az emlékezést órákig tartó éber álmodozáshoz tették hasonlatossá. A robot memória képes volt az eseményeket pontosan a történteknek megfelelően visszapörgetni, csak éppen a valóságnál sokszorta gyorsabban. A másodpercek nanoszekundumokká zsugorodtak, és így teljes napok történései válhattak fölidézhetővé olyan sebes pontosággal, hogy közben nem volt érzékelhető semmilyen szünet a beszélgetés folyamatában. Ahogy már számtalanszor megtette, Zsizkár felelevenítette a Földön tett látogatásukat, és megpróbált rájönni Iláibéli jövővel látó képességének titkára. De, mint mindig, most is eredménytelenül. A Föld. Fasztolf egy mind emberi, mind robot személyzettel ellátott aurórai hadihajón érkezett a Földre. Ám miután a pályára álltak, egyedül Fasztol helyezkedett el a leszálló kabinban immunrendszerét felerősítették, és természetesen viselte az előírásos kesztyűt, védőruhát, kontaktlenséget és ordugókat. Mindettől végül teljes biztonságban érezte magát, de egyetlen másik auróra sem akadt, aki önként csatlakozott volna a küldöttséghez. Fasztóf ezt nem is vette olyan rossz néven, mivel, ahogy később Zsiszkárnak meg is magyaráztak, úgy vélte, szívesebben látják odalent, ha egyedül megy. Egy népes küldöttség zavaróan emlékeztette volna a földieket a számukra kellemetlen régi időkre, amikor az űrváros, az űrlakók állandó földi főhadiszállása uralkodott közvetlen az egész bolygón. Zsiszkár azért minden esetre vele tartott. Minden robot kíséret nélkül még faszolt számára is lehetetlennek tűnt a megérkezés. Viszont ha egynél többet visz magával, azzal feszültséget kelthet az egyre inkább robotellenes földi emberekben, Akikkel találkozni óhajt, és tárgyalásokba bocsátkozik. Mindenekelőtt természetesen bélit kell felkeresnie, mivel ő lesz a kapcsolata a földdel és népével. Legalábbis ezt tüntette föl találkozójuk észszerű magyarázataként. A valóságos okot persze azt szolgáltatta, hogy nagyon szeretett volna ismét személyesen találkozni ezzel az emberrel, ugyanis igen sokkal tartozott neki. Az, hogy Zsiszkád is vágyott a Bélivel való találkozásra, és ennek érdekében Fasztorf agyában is halványan felerősítette ezt az igényt, azt maga Fasztorf sehogy sem tudhatta, még csak nem is sejthette. Béli már a leszállásnál várt rájuk, de vele volt néhány földi hivatalnok is, így nyomasztóan megnyúlt a fogadás ideje, ami alatt csak unalmas udvariaskodás és protokoll zajlott. Jó néhány óra elmúlt, mire végül magukra maradhattak, és ez talán még később történt volna meg, zsiszkár és érzékelhetetlen beavatkozása nélkül. Ő ugyanis közben futólag meg, -meg a legfontosabb és látnivalóan halálosan unatkozó notabilitások tudatát. Rendszerint elégséges volt a már úgyis létező érzelmek enyhe felerősítése. Ez szinte sohasem okozhatott semmi bajt. Béli és Fasztolf egy általában csak a legmagasabb rangú hivatalnokok számára hozzáférhető parányi különteremben telepettek le. Az ételek kódjait egy számítógépes étlapon üthették be, azután automatikus berendezések helyezték elébük. – Milyen fejlett technika? – mosolyodott el Fasztolf. Nah, – Hanem ezek a tálalógépek végsősoron specializált robotok. Csodálkozom, hogy a földön alkalmazzák őket. Láthatóan nem űrlakó gyártmányok? Nem, valóban nem, válaszolta Béli ünnepélyesen. Saját termés, ahogy mondani szokás. Ilyesmit csak a legmagasabb rangúak használhatnak, és igazat szólva én is most látok hasonlót először. Nem is hiszem, hogy még egyszer szerencsém lesz hozzájuk. Még megválaszthatják valami magas posztra, és akkor a mindennapi életéhez tartoznak majd. Soha! csattant föl Béli. Mindegyikük elé letették a megfelelő fogásokat, és a robot annyira kifinomultnak bizonyult, hogy tudomást sem vett a Fasztóf széke mögött szorosan álló zsiszkádról. Béli egy ideig szótlanul evett, majd kisé elfogódottan megérezte. – Örülök, hogy ismét láthatom, dr. Fasztóf. – Én semmivel, sem kevésbé. Még nem felejtettem el, hogy két évvel ezelőtt, amikor az aurórán járt, megszabadította a Yander nevű robot tönkretételének gyanúja alól – illetve attól a kényszertől, hogy ráborítsam az asztalt fenhíjazó ellenfelemre, a derék amadíróra. Még most is leszketek, ha visszagondolok az esetre, dünnyögte Béli. Téged is üdvözöllek, Zsiszkár. Remélem nem felejtettél még el. Az teljességgel lehetetlen volna, uram, felelte a robot. Helyes? Nos, doktor, remélem a politikai helyzet ma is kedvező az aurórám. Az itteni híradások szerint úgy tűnik, de én nem igazán bízom az aurorai események földi elemzésében. Nyugodtan megbízhat bennük. E pillanatban. A pártom szilárdan kezében tartja a gyeplőt a tanácsban. Amadiró csökönösen ragaszkodik az ellenzéki álláspontjához, de remélem jó pár év kell még hozzá, míg teljesen magához tér az ön által rámért csapás kábulatából. Hanem hogy állnak az ön és a föld dolgai? – Egészen jól. – De mondja csak, doktor Fasztóf! – feszült meg kisé Béli arca, mintha bántaná valami. – De ilyet nem hoztam magával? Mm, – Nagyon sajnálom, Béli – mormolta Fasztóf falkam. Elhoztam ugyan, de ott hagytam a hajó fedézetén. Úgy éreztem, nem lenne politikus tett részemről, ha egy íj e mértékben emberszerű robot kíséretében lépnék a földre. Az volt a benyomásom, hogy amennyiben a föld robot ellenesé válik, egy ilyen humanoid jelenlétét nyílt provokációnak tekintenék. – Megértem – sóhajtott fel Béli. – Igaz, hogy a kormányuk fontolgatja a robotok használatának betiltását a szitikben? kérdezte Fasztov. – Azt hiszem, hamarosan ez is bekövetkezik, természetesen némi türelmi idővel. A súlyosabb anyagi és erkölcsi veszteségek elkerülése végett. A robotok használatát a vidékre korlátozzák, ahol nélkülözhetetlenek a mezőgazdaságban és a bányászatban. Végül azután ott is kiküszöbölhetik majd őket, mivel az a cél, hogy az új világokon egyáltalán ne alkalmazzanak robotokat. – Ah, oh, ha már az új világokat emlegette, mondja, a fia már eltávozott a földről? – Igen, néhány hónapja. Azóta már kaptunk tőle híradást. Sikeresen leszállt az egyik új világon jó pár száz telepes társaságában, ahogy ők nevezik magukat. Azon a bolygón akad némi helybéli növényzet és oxigén szegény légköre is van. Van rá remény, hogy a bizonyos idő elmúltával földszerűvé alakítható. Addig hevenyészet kupola településeket állítanak fel, újabb telepeseket toboroznak, és minden ott tartózkodó lelkesen munkálkodik a bolygó földi esítésén. Bentley levelei és alkalmi hiperüzenetei reménykeltők. De ettől még épp olyan szörnyen hiányzik az anyjának. És maga szintén utána megy, Béli. Nem vagyok biztos benne, doktor Fasztóf, hogy számomra az jelenti a boldogságot, ha egy különös bolygón lapulhatok valami hevenyészet kupula alatt. Már nem vagyok fiatal, és nincs meg bennem Bentley lelkesedése. De mégis azt hiszem, oda kell mennem egy-két éven belül. Minden esetre a hatóságoknak már benyújtottam a kivándorlási kérelmet. Képzelem, mennyire felzaklatta vele őket. Egyáltalán nem. Azt állítják persze, hogy igen, de azért örülnek, hogy végre megszabadulnak tőlem. Nagyon is hírhet lettem. És hogy tekint a földi kormány erre a galaktikus méretű terjeszkedési hullámra? Idegesen. Nem títják meg teljesen, de az is biztos, hogy nem segítik. Még mindig úgy vélik, hogy az űrlakók ellene vannak, és valamit nagyon kellemetlen tesznek majd a megállítására társadalmi fázis késés, dörmögte Fasztov. Az évekkel ezelőtti viselkedésünk alapján ítélnek meg bennünket, pedig már elég világosan kinyilvánítottuk, hogy bátorítjuk új világok föld általi gyarmatosítását, ahogyan magunk is megszállunk új világokat. Akkor csak abban bízhatok, hogy mindezt a kormányukkal is sikerül megértetnie. Ha nem, doktor Fasztov, egy másik kérdés, kisebb jelentőségű. Hogy van... De itt Béli szava elakadt. – Lédia? – kérdezte Fasztóf, gondosan eltitkolva, hogy mulat a másik zavarán. – Talán elfelejtette a nevét? <gül> – Nem, nem, csak nem voltam biztos benne, hogy... – Jól van – mondta végül fastov és jó körülmények közöttél. Megkért, hogy említsem meg önnek, de alig hiszem, hogy erre külön szükség lenne. – Remélem, semmi kellemetlenséget nem okoznak neki szoláriai származása miatt, nem. És azért a szerepért sem bántják, amelyet dr. Amadíró leterítésében játszott. Éppen ellenkezőleg. A felül is biztosítatom, hogy gondot viselek rá. De bocsásson meg, Béli, nem engedhetem, hogy végképp elkalandozzon a tájtól. Mi történik, ha a földi hatóságok továbbra is ellenzik a kivándorlást és a terjeszkedést? Tovább folytatódhat-e a dolog ilyen ellenállással szemben is? Lehetséges. Tétovázott Béli. De nem biztos. A földi népesség körében is eléggé általános az ellenállás. Meglehetősen nehéz elszakadni ezektől a hatalmas föld alatti szitiktől, amelyek végül is az otthonunkat jelentik. Az anyaméheiktől. Az anyaméheiktől, ha önnek úgy jobban tetszik. Elvándorolni új világokra, ahol évtizedekig a legkezdetlegesebb körülmények között élhetnek, Egyesek egész életük során nem számíthatnak semmiféle kényelemre. Ez egyáltalán nem könnyű. Amikor ez eszembe jut néha, már-már már magam is úgy döntök, hogy nem megyek. Különösen egy-egy álmatlan éjszaka után. Már vagy százszor elhatároztam, hogy maradok, és egy szép napon lehet, hogy véglegesen emellett döntök. És ha magam is így vívódom, pedig végül is én találtam ki az egész elgondolást, hogyan várhatnánk el másoktól az önkéntes és bizakodó csatlakozást. A kormány támogatása nélkül, vagy ha egészen durván fogalmazunk, anélkül, hogy a kormány a kedves lakosok ülepéhez igazítaná a cipője talpát, az egész terv felborulhat. Fasztóf bólintott. Megpróbálom meggyőzni a kormányukat, de ha én is kudarcot vallok... Ha ön kudarcot vall, és ennél fogva népünk esélyei és foszlanak, egyetlen lehetőség marad. Suttogta Béligon terheten akkor az űrlakóknak kell benépesíteniük a galaxist. Ezt a feladatot mindenképpen el kell végezni. És ön elégedetten szemléli majd, amint az űrlakók terjeszkednek és betöltik az egész galaxist, míg a földi emberek itt egyetlen bolygójukon. Egyáltalán nem elégedetten, de még az is jobb lesz, mint a mostani helyzet, amikor teljesen leáll a terjeszkedés. Sok évszázaddal ezelőtt a földi nép megostromolta a csillagokat, Megalapított néhány új világot, amelyeket manapság az űrlakók világainak nevezünk, és azok később továbbiakat is gyarmatosítottak. Most azonban már nagyon régen sem az űrlakók, sem a földiek nem szálltak meg egyetlen új világot sem, hogy új életet teremtsenek rajta. Nem engedhetjük, hogy ezt továbbra is így folytatódjék. Egyetértek, de árulja el, Béli, mi az oka, hogy ön ennyire törekszik a terjeszkedésre? Érzem, hogy valamiféle további lépés nélkül az emberiség fejlődése is megtorpa. Nem föltétlenül földrazi terjeszkedés szükséges, de az a legegyszerűbb módja a másfelé továbblépési lépési lehetőségek bevonásának is. Amennyiben persze a földrazi hódítás véghez vihető, más értelmes lények érdekeinek megsértése nélkül. Ha van üres tér, ahol az ilyen terjeszkedés lebonyolítható, nos, akkor miért ne? aki ilyen körülmények között fékezi az expanziót, csak a romlás malmára hajtja a vizet. Ezek után ebben látja a választás lehetőségét? Terjeszkedés és haladás, vagy helybenmaradás és hanyatlás? Igen, így gondolom. Más szóval, ha a föld lemond a terjeszkedésről, akkor az űrlakóknak kell felvállalniuk. Az emberiségnek, akár a földiek, akár az űrlakók képében terjeszkednie kell. Szeretném, ha a földi emberek vállalnák ezt a feladatot, de ha ez nem sikerül, akkor az űrlakók hódítása is jobb a semminél. Vagy az egyik, vagy a másik mellett kell döntenünk. És ha az egyik fél terjeszkedik, a másik meg nem, akkor az aktívabb fél fokozatosan erősebbé válik, a másik pedig ugyanilyen mértékben gyengül. Biztos ebben? Azt hiszem ez elkerülhetetlen. Tulajdonképpen egyetértek önnel. Bólintott Fasztov. Éppen azért próbálom mind a földieket, mind az űrlakókat rábírni a terjeszkedésre és ezzel a fejlődésre. Ez egy harmadik lehetőség, és azt hiszem egyben a legjobb. Az emlékezet végig táncolt az ezután következő napokon. Hihetetlen nagyságú tömegek özönlöttek és kavarogtak egymás mellett, hömpögő folyamokként és lassú áradatként. Száguldás az expressz járatokon, sorozatos föl- és leszállások, végtelen tárgyalások, számtalan hivatalossággal, tudatképletek hatalmas sokasága. Különösen az a rengeteg tudat. Tudatképletek olyan sűrűségben, hogy Zsiszkár képtelen volt az egyének megkülönböztetésére. Tudatok tömegei keveredtek és olvadtak egybe, valami végtelen szürkeségbe, amelynek lüktetésén belül csak a gyanakvás és az ellenszenf szikrái villantak fel olykor érzékelhetően, minden esetben, amikor valaki a tömegből megállt, hogy egy pillantást vessen rá. Zsiszká csak akkor foglalkozhatott egyéni tudatokkal, amikor Fasztorf csupán néhány hivatalossággal tárgyalt egyszerre, feltéve, ha méltó alanyra lelt. Emlékezetes csak földi tartózkodásuk vége felé csillapodott le egy kissé, amikor ziskár valahogy szerétejthette, hogy egy kis időt Béli társaságában töltsön. Zsiszkár néhány tudatképletet minimális erősségre állított, hogy legalább egy darabig semmi ne zavarhassa meg. Igazán nem szándékosan hanyagolt alak el, Zsiszkár, mentegetődzött Béli. Egyszerűen nem volt rá lehetőségem, hogy elbeszélgessek veled. Nem vagyok valami nagy ember a földön, és nem magam szabom meg, mikor hová megyek, vagy honnan jövök. Ezzel teljesen tisztában vagyok, uram, de most végre van egy kis szabad időnk. Pompás! Doktor Fasztov szerint Glédia jól van, de lehet, hogy csak kedvességből mondja, mert tudja, hogy ezt szeretném hallani. Neked viszont megparancsolhatom, hogy csak is az igazat mond. Nos, valóban jól van, Glédia? Doktor Fasztov az igazat mondta önnek, uram, Remélem arra az utasításomra is emlékszel, amelyet az utolsó aurórai találkozásunk alkalmával adtam, hogy vigyázz Glédiára, és véd meg őt minden veszélytől. Déniel barátom és én, uram, hülyen teljesítjük az utasítását. Már azt is sikerült elintéznem, hogy amikor dr. Fasztorf nem lesz többé, Déniel barátom és én, Madame Glédia háztartásába kerüljünk. Akkor még jobban megvédelmezhetjük majd mindenféle veszedelemtől. Mindez csak jóval az én időm után következik be, mormolta Béli szomorúan. Tudom jól, uram, és nagyon sajnálatosnak tartom. Igen, ezzel ellen nem tehetünk semmit, de bekövetkezik, vagy bekövetkezhet majd a válság még korábban, és mégis az én időm lejárta után. Mit forgat a tudatában, uram? Mi az a válság? Olyan válság, zsiszkár, amely azért robbanhat ki, mert dr. Fastolf rendkívüli rábeszélő képességgel bír. Vagy más szóval, valami más vele kapcsolatos tényező is közre játszhat a dolog kiváltásához. Uram! Minden államférfi, akivel dr. Fastolf csak tárgyalt, e pillanatban a kivándorlás lelkes hívének látszik. Korábban egyáltalán nem lelkesedtek érte, vagy ha mégis támogatták, csak igen komoly fenntartásokkal. Amikor viszont a közvéleményt formáló vezetők mellette vannak, a többiek is nyilván követik őket. Úgy terjed majd ez az egész, mint valami járvány. Hát nem éppen ez a kívánsága, uram? De igen, és mégis, talán túl sokat kívánok. Mi ugyan szétözönlöttünk a galaxisban, de mi lesz, ha az űrlakók nem teszik? Miért ne tennék? Nem tudom, csak a féle föltevésként, lehetőségként említem ezt. Mi lesz, ha ők nem teszik? Akkor a Föld és a rajta lakó nép erősebb lesz náluk, pontosan azok szerint, amiket az imént öntől hallottam, uram. Az űrlakók pedig gyengébek lesznek, mégis eljön az az idő, amikor az űrlakók erősebbek maradnak, mint a földi emberek és telepeseik, na persze egyre csökkenő mértékben. Végül is az űrlakók föltétlenül ráébrednek, hogy a földlakók növekvő veszedelmet jelentenek számukra. Abban a pillanatban az űrlakók világai biztosan úgy döntenek, hogy a földet és telepeseit meg kell állítani, amíg még nem késő, és abban is biztosak lesznek, hogy ezért kemény eszközökhöz kell majd nyúlniuk. Ez lesz a válság korszaka, amelyben eldől az emberi nem egész további sorsa. Látom a gondolata lényegét, uram. Béli elgondolkodva hallgatott egy kis ideig, majd olyan halkam szinte suttogva kérdezte, mintha hallgatódzoktól tartana. Ki tud a képességeidről? Az emberi lények közül csak ön, és ön nem említheti meg másoknak. Tudom, hogy nem tehetem. A lényeg azonban az, hogy te voltál, és nem Fasztóf, aki az egész fordulatot kitervelte ami minden veled kapcsolatba került államférfit, aki vándorlás lelkes hívévé varázsolt. Ebből következik, hogy te vetted rá Fasztoff doktort is, hogy Déniel helyett téged hozzon le magával a földre. Te voltál igazán fontos, és Déniel csak elterelhette volna a lényegről a figyelmet. Szükségesnek láttam a létszámunkat a lehető legkisebbre csökkenteni, nehogy a feladatom még nehezebbé váljon a földi emberek felfogó képességének csökkentése által, felelte Zsiszkár. Sajnálom, uram, hogy Déniel nem lehet itt. Nagyon jól érzem az ön csalódottságát, amiért nem köszönheti őt. Nos, csóválta meg a fejét Béli. Belátom a dolog szükségességét, és csak abban bízom, ugye, megmagyarázott Danielnek, hogy nagyon hiányoltam őt. Minden esetre a véleményemet változatlanul fenntartom. Ha a föld nagy politikai kampányba kezd az új világok betelepítéséért, és így az űrlakók lemaradnak a terjeszkedési versenyben, ezért és a következtében föltétlenül kitörő válságért csak ráthárul a felelősség. Emiatt azután, amikor a válság elhatalmasodik, kötelességednek kell tekintened, hogy a felelősség szellemében minden képességedet latba vetve megvédelmezd a földet. Minden tőlem telhetőt megteszek, uram. Ám ha minden sikerül neked, akkor amadíro vagy a hívei Glédia ellen fordulhatnak. Az ő védelmezéséről sem szabad megfeledkezned. Nem felejtem el, uram, és Déniel sem. Köszönöm, Zsiszkár. Ezzel elváltak egymástól. Amikor Fasztorf nyomában ziskár is beszállóban volt a felszálló egységbe, hogy megkezdjék útjukat vissza az Aurórára, még egyszer összefutott Bélivel. Ez alkalommal azonban már nem válthatott szót vele. Béli intett neki, és csak ennyit formált a szájával hangtalanul. Ne feledd! Ziskár megértette a szót, és fölfogta a mögött terejlő érzelmet is. Ezután ziskár többé nem találkozott a férfival. Soha. soha sohasem volt képes úgy végigfutni a ma egyetlen földi látogatása éles képein, hogy ne kövessék azt a robotikai intézetben dr. Amadírónál lebonyolított tárgyalás részletei. Annak az összejövetelnek nem volt könnyű a megszervezése. A vereség keserűségével a szívében Amadíró semmiképpen sem súlyosbította volna megaláztatását a Fasztov birtokán tett látogatással. Jól van hát, mondta Fasztof A győzelem nagy lelkűségre kötelez. Majd én megyek el hozzá. Mellesleg mindenképpen találkoznom kell vele. Fasztof azóta volt tagja a robotikai intézetnek, hogy Béli lehetővé tette Amadíró és politikai törekvései letörését. Viszonzásképpen átadta az intézetnek a humanoid robotok előállításának és működésének teljes dokumentációját. Jó néhányat le is gyártottak belőlük, de aztán a program Fastolf nem kis bosszúságára elhalt. Első pillanatban Fastolf úgy gondolta, hogy mindennemű robot kíséret nélkül megy el az intézetbe. Védtelenül, úgy is mondhatnánk, csupaszon hatolt volna be oda, ami még most is az ellenség táborának megerősített központja volt. Ez az alázat és a bizalom jele lehetne, és önbizalmát is tanúsíthatná, ami nyilván nem kerülné el Amadíró figyelmét. Teljesen egyedül érkezve Fasztóf azt a bizonyosságát hangsúlyozta volna ki, hogy Amadíró az intézet rendelkezésére álló hatalmának teljes birtokában sem merne a könnyedén és végtelenül ökle közelébe merészkedő ellenfelére támadni. Végül azonban, azt sem tudva egészen hogyan, mégis úgy döntött, hogy zsiskár tartson vele. Mióta Fasztóf utoljára látta, Amadíró, mintha lefogyott volna egy kicsit. De még így is figyelemreméltó ember példány volt. Magas és tömör felépítésű. Képéről hiányzott a valaha védjegyének számító öntelt mosoly, s amikor Fasztóf megjelenésekor mégis megpróbálkozott vele, inkább vicsorgásnak látszott, és a komor elégedetlenség állarcává halványult. Nos, keldem, szólította könnyedén a másikat személy nevén Fasztolf. Nem túl gyakran találkoztunk mostanában, holott már negyedik évet tulajdonképpen kollégák vagyunk. Csak semmi hamis kedékedés, Fasztorf, Mordor felleplezetlenül sértődött mély hangon Amadíró, és szólítson csak Amadírónak. Nem vagyunk mi kollégák, csak névleg. És nem titok, sohasem volt az, hogy a külpolitikáját számunkra gyilkosnak tartom. Fasztóf fölvont szemöldökkel tanulmányozta Amadíró három termetes csillogó robotját. Látom, alaposan felkészült a védelmére, Amadíró, egyetlen békés szándékú látogatója és magányos robotja ellen. Nagyon jól tudja, Fasztóf, hogy úgysem támadnának magára. De maga miért zsizkárt kíséretében jött? Miért nem a remek művét, hozta? Talán biztonságban lehetne Déniel a maga közelségében, Amadíró bá veszem, hogy tréfálkozik. Déni erre különben többé nincs szükségem. Már magunk is előállítottunk humanoidokat. Az én tervem alapján. Némi tökéletesítéssel. Mégsem használják őket. Pontosan ezért jöttem el magához. Tudom, hogy az intézetbeli állásom csak névleges. Sőt, még a jelenlétem sem kívánatos. A nézeteimről és javaslataimról nem is beszélve. Mégis az intézet tagjaként Tiltakoznom kell a humanoid robotok fölhasználásának elmulasztása miatt. És mit óhajt, hogyan használjuk föl? Az eredeti elképzelés szerint új világokat kellene feltárniuk, ahová az űrlakók a bolygók földiesítése után kivándorolhatnának, amikor már minden létfeltételük kellően biztosítva van. Nem igaz? De ez ellen kezdettől fogva tiltakozott Fasztóf, ha nem tévedek. Igen, így van ismerte el Fasztolf. Azt akartam, hogy maguk az űrlakók telepedjenek meg elsőként az új bolygókon, és végezzék el a terraformálás munkáját. De nem így történt, és semmi jelét sem látom, hogy a jövőben ilyesmire készülnének. Akkor tehát küldjük oda a humanoidokat. Az is több lenne a semminél. Minden elképzelésünk semmivé válik, Fasztolf, mindaddig, amíg a maga nézetei uralják a tanácsot. Az űrlakók nem költöznek vad és átalakítatlan bolygókra, s a jelek szerint az emberszerű robotokat sem kedvelik. Alig haldott rá nekik lehetőséget, hogy megkedveljék őket. A földlakók viszont neki láttak új, méghozzá vad és átalakítatlan bolygók megszállásához is. És mindezt a robotok segítsége nélkül csinálják. Maga is nagyon jól tudja, mi a különbség közöttünk és a földiek között. Ők 8 milliárdnyian vannak, a nagy számú telepest nem is számítva. És velük szemben van öt és fél milliárd üllakó. Nem a lélekszám az egyetlen különbség, vetette közben Amadíró keserű. Azok úgy szaporodnak, akár a sáskák. Nem így van, a föld népessége évszázadok óta körülbelül állandó. De a lehetőség megvan rá, ha teljes erőbedobással nekilendülnek a kivándorlásnak, akkor százmillió új lelket produkálhatnak évente, és ez a szám csak növekedhet az új világok feltöltődése által. A mi biológiai képességeinkből évente százmillió új lélekre futja. De ennek nincs társadalmi háttere. Mi hosszú életűek vagyunk, nem óhajtjuk, hogy ilyen hamar felváltsanak bennünket. Az új népesség túlnyomó részét átirányíthatnánk az új világokra. Nem mennének. Mi nagyra értékeljük erős és egészséges testünket, amely éppen és erőben elélhet akár 40 évtizedik is. A földi emberek viszont nem sokra tarthatják a 10 évtizedik sem élő testüket, amelyet még erővid idő alatt is degenerálódás és különféle betegségek nyomorítanak meg. Nekik mit sem számít, ha évente akár milliókat is kell kiküldeniük a biztos nyomorúságba és valószínű pusztulásba. Sőt, még az ilyen áldozatoknak sem kell a nyomortól és a halától, hiszen mi más várna rájuk magán a földön. A kivándorló földiek dögletes bolygójukról menekülnek, mivel jól tudják, hogy bármely változás alig ha hozhat rosszabbat nekik. Mi ezzel szemben igenis megbecsüljük alaposan rendben tartott, kényelmes világainkat, és korán sem adjuk föl olyan könnyen őket. – Ó, már hányszor hallottam ezt az érvelést? – sóhajtott felfásztol. – Szabad-e rámutatnom, Amadíró, arra az egyszerű tényre, hogy eredetileg az auróra is vad és átalakítatlan bolygó volt, amelyet terraformálnunk kellett, hogy egyáltalán elfogadható legyen? És nem így volt az összes többi világ esetében is? Én pedig már a hány tele vagyok a maga érveivel, mégsem restellek megfelelni rájuk a díró. Lehet, hogy az Aurora valóban kezdetleges volt a legelső letelepedők idején, de ide először földi emberek érkeztek. Amikor pedig a többi űrlakó bolygót már nem földiek, hanem valóban űrlakók népesítették be, akkor azok még nem váltak meg teljesen földi örökségüktől. A mai idők már nem felelnek meg az ilyesminek. Amit akkor megtehettünk, nem tehetjük meg ma is. A madíró egy mordulás kíséretében főrántotta a szája sarkát, úgy folytatta: Nem, Fasztov, a maga politikája, ha kiteljesednék, előbb-utóbb egy földiekkel benépesített galaxishoz vezet, miközben az űrlakók megrendülnek és hanyatlásnak indulnak. Már ma is tapasztalhatja ezt. A maga nevezetes, két évvel ezelőtti földi utazása jelentette a fordulópontot. Maga végül is elárulta a saját fajtáját, amikor azokat a félembereket terjeszkedésre bíztatta. Mindössze két év alatt már is 24 bolygón van legalább néhány földi ember, és ehhez a számhoz szép lassan új és új világok csatlakoznak. – Ugyan ne túlozzon! – csitította Fasztorf. Azoknak a telepes világoknak egyike sem alkalmas még igazán emberi tartózkodás céljaira, és jó pár évtizedig még ilyenek is lesznek. Valószínűleg nem mindegyik maradt fenn, és miután a közelebbieket megszállták, a távolabbiak betelepítésének esélyei csökkentek, amint a kezdeti lelkesedés lecsönylapodik. Az ő terjeszkedésüket azért bátorítottam, mert számítottam a maguk is. Ha összeszedjük az erőnket, még most is lépést tarthatunk velük, és így egészséges versenyben népesíthetjük be együtt az egész galaxist. Nem! csattant föl a madíró. Amint maga forgat a fejében, az a lehető legrosszabb politika, ostoba idealizmus. A terjeszkedés egyoldalú, és az is marad, bármit próbál is tenni ellene. A földi népesség akadálytalanul árad, és ezért meg kell állítani, mielőtt túlságosan megerősödik hozzá. És hogyan képzeli ezt? Barátsági szerződést kötöttünk a földdel, amelyben határozottan kijelentjük, hogy nem állítjuk meg űrbeli terjeszkedésüket, amíg az űrlakók világaihoz húsz fényévnél közelebbi bolygókat nem érintenek. Ezt a feltételt a legpontosabban betartják. Mindenki ismeri azt a megállapodást, morogta a madírók. Ugyanakkor azzal is mindenki tisztában van, hogy soha semmilyen szerződést nem tartottak be eddig, ha annak hatása az erősebbik aláíró fél érdekei ellen kezdett kibontakozni. Ezért azt a szerződést én semmisnek tekintem. Én viszont nem. Én tartom hozzá magam. Maga a bizalom szférájában tévejek, csóválta meg a fejét a madíró. Ugyanhogy tartják majd be, amikor maga nem lesz a hatalom birtokában? Jó ideig még nem számolok a hatalom elvesztésével. Amint a föld és telepesei megerősödnek, az űrlakókat elönti majd a félelem, és ezek után nem őrizheti meg sokáig a hatalmát. De ha maga összetépi ezt a szerződést, lerombolja a telepes világokat, és rácsapja a földre a kaput, akkor kivándorolhatnak-e az űrlakók, és benépesíthetik-e a galaxist? Talán nem. De ha úgy döntünk, hogy nem, ha így érezzük jól magunkat, ahogy vagyunk, ugyan mi a különbség? Ebben az esetben a galaxis nem lesz az emberek birodalma. És mit számít, ha az lesz? Úgy az űrlakók elgyöngülnek és hanyatlásnak indulnak, még akkor is harapságban tartják a földet, és az is gyöngül és hanyatlik. Ez csupán a hadóva, amelyel a maga pártja föllépfasztó. Semmi konkrét bizonyíték nem szól ennek a veszélye mellett. És még ha úgy is lenne, akkor is mi választunk? Legalább nem látjuk, hogy a barbár rövid életűek kaparintják meg örökül a galaxist. Komolyan mondja a madíró, hogy inkább látja az űrlakó civilizáció bukását, ha ezzel megakadályozhatja a föld terjedését? Kérdezte Fasztor. Én nem számolok a pusztulásukkal, de ha netán a legrosszabb bekövetkezik, akkor miért is ne? Számomra a saját pusztulásunk kevésbé félelmetes, mint holmi alacsonyrendű, beteges, rövid életű lények diadala. Akiktől mellesleg, magunk is származunk. És akikkel többé nem fűznek össze igazi genetikai kapcsok. Talán férgek vagyunk csupán azért, mert pár milliárd évvel ezelőtt az őseink is férgek voltak. Fasztóf összeszorította a száját, és a kiárat felé indult. A villogó szemű amadíró meg sem kísérelte visszatartani. Déniel nem állapíthatta meg közvetlenül, hogy Giszkár elmerült az emlékeiben. Először is Zsiszkár külsején nem volt érzékelhető semmiféle változás, másodszor nem úgy ábrándozott el, ahogy az emberek tették volna. Az egész lényegében semmi időbe sem került. Egyébként az a gondolatmenet, amely előidézte Zsiszkár elmélyedését a múltban, Dénielt is arra kényszerítette, hogy ugyanazokról az eseményekről töprengjen el, amelyeket valaha régen Zsiszkár tudatott vele. Mindezt maga a Zsikár számára sem jelentett meglepetést. Társalgásuk minden szokatlan megtorpanás nélkül folytatódott tovább, csak éppen határozottan új stílusban, mintha mindketten a másik élményeit keresnék a múltban. Úgy tűnhetne, Zsizkár barátom, hogy mivel az Aurora népe elismeri a Föld és telepes bolygóinak erőfölényét, az ilájbéli által előrejelzett válság talán simán véget is ért. Igen, lehetséges ilyen látszat, Dénél barátom. Magad munkálkodtál rajta, hogy így legyen? Igen. Ügyeltem arra, hogy a tanács faszolf kezében maradjon. Mindent megtettem ennek a két embernek az összebékítéséért, valamint azokért, akik végül megpuhították a közvéleményt. Én mégis aggódom. Magam is aggódtam az események minden pillanatában, mondta Zsiszkár. bár ügyeltem rá, hogy senkinek se árcsak. Nem nyúltam szellemileg egyetlen emberi lényhez sem, akiknek több kellett a legkisebb érintésnél. A földön és csupán az elnyomás félelmét ébresztettem föl, és kiválogattam azokat, akikben ez a félelem már érlelődött, vagy akiket csak egy hajszányi választott el a kitöréstől. Az aurórám fordítva történt. A politikusok itt rettegtek az olyan megoldásoktól, amelyek következtében távozniuk kellett volna kényelmes világukból, és én csak megerősítettem ezt az érzésüket, éppen csak egy kicsit szorosabbra húzva az amúgy is feszes szálakat. Viszont ez a munkálkodásom állandó, igaz, nem túlerős zaklatottságot keltett bennem. Miért? Bátorítottad a föld terjeszkedését, és eltántorította tőle az űrlakókat. Biztosan így is kellett történnie. Így kellett? Gondolod, Déniel, barátom, hogy egy földi személy többet ír egy űrlakónál, miközben mindketten emberi lények? Azért vannak különbségek. Eli Bailey inkább elviselte volna saját földi vereségét, semmint lakatlannak kelljen látnia a galaxist. Dr. Amadiró szívesen látná egyszerre a föld és az űrlakók hanyatlását, mint a föld terjeszkedését. Az előbbi reménykedve várta mindkét fél dicsőségét. Az utóbbi akkor elégedett, ha egyik sem győz. Hát nem az elsőt kell inkább választanunk, Zsiszkár barátom? Igen, Daniel barátom, így tűnhet. Mégis, mennyire befolyásolt téged egykori és egyszeri kollégád Iláibéli különleges értékéről alkotott véleményed? Tiszteltem Ilái kollégám emlékét, és a földi emberek az ő népe, felelte déniel. Látom, hogy így van. Már jó néhány évtizede mondom, Déniel barátom, hogy egyre inkább úgy gondolkodsz, mint egy ember. De nem tudom, dicsérete ez a véleménye. De bármennyire emberszerűen gondolkodsz is, mégsem vagy ember, tehát kötelez a három törvény. Nem tehetsz kárt egy emberi lényben, legyen az földlakó vagy űrlakó. Lehetnek esetek, barátom, amikor az egyik emberi lényt a másik fölé kell helyeznünk. Különleges utasításunk szerint védelmeznünk kell Lédig Lédiát. Tehát előfordulhat, hogy glédi a védelmében ártanom kell egy másik emberi lénynek, és azt hiszem, ha egyforma a választási lehetőségem, akkor valamivel könnyebben ártanék egy űrlakónak, mondjuk egy földi emberrel szemben. Te így gondolod, de ha bekövetkezne egy ilyen eset, akkor a sajátos körülmények irányítanák a tetteidet. Akkor megérted majd, hogy nem általánosíthatsz, magyarázta Zsiszkár. Én is pontosan így vagyok vele. A föld bátorításával és az auróra visszafogásával lehetetlenné tettem dr. Fasztov számára, hogy az aurórai kormányt a kivándorlási politika felé terelje, és így két terjeszkedő hatalmat hozzon létre a galaxisban. Nem tehetek róla, de úgy láttam, hogy a munkálkodásának az az iránya nem vezet sehová. Mindez egyre elkeseredettébb tette őt, és talán még a halálát is sietette. Éreztem ezt a tudatában, és nagyon szenvedtem miatta. – És mégis, Déniel barátom! – Zsizkár elhallgatott. – És? – sörgette Déniel. – Ha nem azt teszem, amit tettem, azzal nagy mértékben csökkentettem volna a fölterjeszkedési képességeit anélkül, hogy jelentősen előmozdítottam volna az aurórát abba az irányba. Így dr. Fasztorf mindkét részről a föld és az auróra felül egyaránt kudarcot vallott volna, és dr. Amadiro biztosan kiszorítja őt a hatalomból. Ez csak tovább fokozta volna az elkeseredését. Élete idején dr. Fasztorfnak tartoztam leginkább hűséggel. Ezért választottam azt a megoldást, amely kevesebb szenvedést okozott neki, közben ügyelve rá, hogy más olyan személyeknek se okozzak számottevőkárt, akikkel kapcsolatba kerültem. Bár a doktort folyamatosan aggasztotta, hogy az auróra és általában az űrlakók nem vehetők rá újabb világok meghódítására, legalább a kivándorló földi emberek tevékenységében talált némi vigaszt. Nem bátorítottad volna egyszerre a föld és az auróra népét, Zsiszkár barátom, hogy végül doktor Fasztorf mindkét részről elégedett lehessen. Természetesen ez a lehetőség is fölmerült előttem, Déni barátom. De végül mégiscsak úgy döntöttem, hogy nem sikerülhet. A földieket jelentéktelen, semmi kárt nem okozó beavatkozással buzdítottam a kivándorlásra. Az auróraiak esetében ez sokkal jelentősebb, veszélyesebb beavatkozással járt volna. Ebben megakadályozott az első törvény. Milyen kár? Az bizony. Képzel csak el, mi történhetett volna, ha alapjában megváltoztatom Dr. Amadíró gondolkodásmódját. Különben is, hogyan küzdhettem volna le eltökélt állását Dr. Fasztól felle? Ez olyasmi lett volna, mintha az agyában 180 fokos fordulatot próbálnék előidézni. Ettől a teljes fordulattól viszont ő maga, vagy érzelmi megszállottsága vált volna gyilkossá, nagyjából egyforma eséllyel. Az én erőmnek az a záradéni el, barátom. Folytatta Zsiskár, hogy folyamatosan egy fölfokozott dilemma előtt állok. Az emberi lények sérelmét tiltó első törvény rendszerint a látható fizikai bántalmazásra vonatkozik, ami valamennyiunk számára könnyen érzékelhető, és ezért ilyen esetekben döntenünk sem nehéz. Egyedül én ismerem az emberi lények érzelmeit és tudat szerkezetét, mi által olyan kárt tehetek bennük, finom eszközökkel, amelynek lényegét egészen föl sem foghatják. Sok esetben a teljes bizonyosság híján kell cselekednem, és ez szakadatlan feszültséget okoz az áramköreimben. Mégis helyén valónak látom, amit tettem. Az űrlakókat túljutottam a válságponton. Az auróra már tisztában van a telepesek növekvő erejével, és ezért kénytelen terjeszkedni az összecsapás elkerülésére. Meg kell érteniük, hogy végképp leekéstek a megtorlás lehetőségéről, más szóval etéren teljesítettük Iláj tett ígéretünket. A földet sikerrel tereltük a galaxis benépesítésének és így a galaktikus birodalom megteremtésének útjára. Ekkor már visszatérőben volt a Glédia házához, de Daniel hirtelen megtorpant és vállának gyönge érintésével megállása késztette társát is. Vonzó képet vázoltál föl, mormolta Déniel. Ezért Iláj kollégám biztosan büszke lenne ránk, ha, amint mondod, valóban teljesítettük a kívánságát. robotok és birodalom, mondaná Iláj, és közben talán még a vállamat is megveregetni. De, mint már említettem, Zsiszkár barátom, aggodalmat érzek. Mivel kapcsolatban Déniel barátom? Azon töprengek, vajon valóban sikerült-e leküzdenünk a válságot, amelyről Iláj kollégám beszélt oly sok évtizeddel ezelőtt? Tényleg igaz, hogy már elkésett az űrlakók bosszúja? De mi okozza a kétségeidet, Déniel barátom? Dr. Mandamus viselkedése évreztet bennem kétségeket, amikor Madame Glédiával tárgyalt. Zsizkát tekinteten néhány pillanatig társára szegedődött, és a beálló csöndben hallották, amint a szellőzizek a leveleket. A felhők oszladoztak, hamarosan kibukkant közülük a nap. Távirati stílusú beszélgetésük nem tartott hosszú ideig, ezért tudták, hogy asszonyuknak nem tűnik fel távolmaradásuk. És mi volt abban az eszmecserében, ami kétséget támasztott benned? Négy alkalommal lehettem tanulja, amint Iláibéli megold valami rejtélyes problémát, felelte Déniel. Mind a négy esetben megfigyeltem, hogyan jutott hasznos következtetésekre korlátozott, sőt, félrevezető információk alapján. A magam korlátai között azóta mindig arra törekszem, hogy hozzá hasonló módon gondolkozzam. Úgy veszem észre Déniel barátom, hogy etéren komoly sikereket érsz el. Amint már mondtam, egészen emberszerűen kezdesz gondolkozni. Akkor bizonyára arra is fölfigyeltél, hogy dr. Mandamus két dolgot akart megbeszélni Madame Glédiával. Ő maga jelentette ki határozottan. Az egyik a saját családfája volt. Vajon Eli leszármazottja e vagy sem? A másik, hogy Madame Glédia fogadjon egy telepest, és később számoljon be a találkozóról. A kettő közül nyilván az utóbbinak van jelentősége a tanács számára. Az első csak neki magának lényeges. Saját származásának kérdése dr. Mandamus szerint dr. Amadirónak is lényeges lehet, vélekedett Zsiszkár. Akkor egy helyet két emberi lény számára fontos, de a tanácsnak és a bolygónak általában nem. Folytasd csak, Déniel barátok. Mégis, a Doktor Mandamus szerint is jelentős államügyet másodikként adta elő, méghozzá nagyon is futólag, szinte mellékesen. Ehhez alig ha volt szüksége személyes látogatásra. A tanács bármelyik hivatalnoka elintézhette volna holografikus üzenet formájában is. Másrészt dr. Mandamus a származásának kérdését elsőként és nagyon részletesen adta elő. Ez volt hát az a dolog, amelyet csak ő intézhetett el. Senki más. És milyen következtetés vonz le ebből, Déniel barátom? Szerintem a telepes ügyét dr. Mandamus csak ürügyként használta föl, hogy személyesen találkozhasson Madame Glédiával, és kellő diszkrécióval beszélgethessen vele saját származásáról. Csak ez a kérdés foglalkoztatta őt igazán, semmi más. Van-e valamiről tudomásod, zsiszkár barátom, amivel alátámaszthatnád ezt a következtetésemet? Az auróra napja még nem bújt elő a felhők közül, és a homályos fény láthatóvá tette zsiszkár szemének tompa villogását. Valóban, dr. Mandamus belső feszültsége jóval erősebb volt a beszélgetés első része alatt, mint a vége felé. Ez az elképzelésed megerősítéséül szolgálhat, Dénia barátom. Akkor azt a kérdést kell föltennünk magunknak, – Miért ilyen fontos dr. Mandamus számára a saját származásának problémája? – dörmögte Déniel. – Dr. Mandamus ezt is megmagyarázta – mutatott Rázsiszkár. – Előmenetele csak akkor alakulhat a kívánsága szerint, ha bebizonyítja, hogy nem Eli bailey származik. Dr. Amadiro, akitől a pályája függ, biztosan határozottan ellene fordul, ha kiderül, hogy mégiscsak Mr. Béli utóda. Legalábbis ezt mondta Zsiszkár barátom, de a beszélgetés alatt történtek ellene szólnak. – Hm, miért mondod ezt? Próbálj csak továbbra is embermódjára gondolkodni, Déniel barátom. Célra vezetőnek látom a dolgot. – Köszönöm, Zsiszkár barátom, mormolta Déniel komorom. – Fölfigyeltél rá, hogy bármit mondott is Madame Glédia dr. Mandamusnak az ilájtól való származása cáfolatául, az nem volt elég meggyőző. Mandamus minden esetben kijelentette, hogy dr. Amadíró annak nem adna hitelt. Igen, és szerinted ez mit jelent? Úgy tűnik dr. Mandamus biztos volt abban, hogy dr. Amadíró semmiféle érvet nem fogad el, miszerint mégsem Iláj Béli, Mandamus őse. Ezért csodálkozom, miért zaklatta egyáltalán ezzel a kérdéssel Madame Glédiát. Valószínűleg kezdettől fogva tudta, hogy a kérdezősködése céltalak. Lehetséges, Dénia, barátom, de ez csupán találgatás. Találsz esetleg valami más lehetséges magyarázatot a viselkedésére? Igen. Azt hiszem nem az eleve meggyőzhetetlen doktor Amadíró, hanem a saját maga kedvéért faggatódzott származása felől. Ebben az esetben miért hozta egyáltalán szóba doktor Amadíró nevét? Miért nem mondta egyszerűen, én szeretném megtudni, mi a helyzet? Halvány mosoly suhant át arcán. Kifejezésének olyan megváltozása, amilyenre a másik robot képtelen lett volna. Ha ezt mondja, folytatta Dénél, Madame Glédia biztosan azt feleli, hogy semmi köze hozzá, és így nem tudhat meg semmi érdemlegeset. Madame Glédia azonban épp olyan ellenséges Dr. Amadíróval szemben, mint ő Ilá Bélivel. Madame Glédia bizonyára makacsul szembeszegül dr. Amadíró róla alkotott bármilyen véleményével. Valószínűleg akkor is feldühödik, ha ez a vélemény többé kevésbé megalapozott, hát még így, hogy semmi sem támasztja alá. Biztosan minden lehetséges módon cáfolni kívánta dr. Amadíró véleményének helyességét, vagyis felsorakoztat minden hozzáférhető érvet e célja elérésének érdekében. Ebben az esetben az, hogy dr. Mandamus ridegen elutasít minden felhozott bizonyítékot, csak még inkább feldühíti őt, és egyben újabb érvek fölsorakoztatására sarkalja. Stratégiáját dr. Mandamus úgy választotta meg, hogy biztosan a legtöbbet szedhesse ki Madame Glédiából, és végül ő maga meg is győződött róla, hogy az elődei között nincs földi ember. Legalábbis csekély két évszázadnyi közelségben. Dr. Amadiro kételjeinek szerintem semmi szerepe sem volt ebben az ügben. – Érdekes elgondolás ez, Déniel, barátom – mondta Zsizkár. – De nem tűnik igazán megalapozottnak. – Hogyan győződhetnénk meg arról, hogy részedről nem csupán tapogatódzás? – Hát nem úgy véled, Zsizkár, barátom, hogy miután dr. Mandamos semmilyen tény birtokába sem jutott – amely doktor Amadírót meggyőzni képes, akkor minden valószínűség szerint határozottan el kellett volna keserednie, sőt, kétségbe kellett volna esnie. Saját állítása szerint ez akadályozta az előmenetelét, és kizárja, hogy kívánságának megfelelően valaha is a robotikai intézet vezetője lehessen. Ő viszont egyáltalán nem tűnt elkeseredetnek, sőt, szerintem diadalmasnak látszott. Én persze csak a külseje alapján ítélhetek, de te mélyebben beleláthatsz. Mondd hát Zizkár, barátom, mi volt a tudati alapállása a beszélgetésük -e részének eredményét illetően? Visszagondolva rá, nem csak egyszerű diadalt, hanem mélységes örömet is érzett. Igazad van, Déniel barátok. Miután föltártad előttem a gondolatmenetedet, a korábban általam érzékelt diadalérzete szerintem nyilvánvalóan igazolja annak helyességét. Valójában most, hogy minden ilyen szépen elmondtál, saját hibámnak tekintem, hogy magamtól nem jöttem rá. Tudod, Zsiszkár barátom, számos esetben ugyanígy reagáltam Eli Béli gondolkodás módjára is. Az, hogy jelen esetben magam is képes voltam ilyesféle elmélkedésre, bizonyára a fennálló válsághelyzettel magyarázható. Ez mindenképpen összefogottabb gondolkodásra kényszerít. A magad, Daniel barátom, már hosszú ideje nagyon is összeszedetten gondolkodsz. De miért említesz valami jelenlegi válsághelyzetet? Itt állj meg egy kicsit, és próbáld megmagyarázni. Dr. Mandamus diadalérzete a fölött, hogy mégsem Mr. Béli leszármazottja, hogyan vezethet a válsághelyzet fölismeréséhez. Dr. Mandamus ugyan félrevezetett bennünket a dr. amadíróra vonatkozó kijelentéseivel, de ettől még biztosan foglalkoztatja őt előmenetelének a problémája, az, hogy mindenáron az intézet vezetőjévé szeretne válni. Te nem így látod, Zsiszkár barátom? Zsiszkár mintha egy pillanatig elgondolkodott volna, majd így folytatta: A vágyait én nem vizsgáltam, határozott cél nélkül faggattam a tudatát, és csupán felszíni megnyilvánulásait vettem figyelembe. Mégis, mintha valóban fölvillantak volna bizonyos törekvései, amikor az előmeneteléről beszélt. Nincsen komoly alapom az érveid alátámasztására, Déniel barátom, de nem is cáfolhatom őket. Akkor tekintsük dr. Mandamuszt karrieristának, és nézzük meg ez hová vezethet bennünket. Egyet értesz? Egyet értek. Tehát nem tűnik-e helytálónak, hogy az ilaj kollégámtól való származásának cáfolata fölött érzett öröm végül is a vágyai teljesíthetőségének reményéből fakad? Viszont mindez nem állhatott kapcsolatban dr. Amadíró jóváhagyásával, miután megállapítottuk, hogy az Amadíró motívumot csupán félrevezetésül említette meg. Jelenlegi törekvései következésképpen valami másra kell, hogy irányuljanak. És mi lenne az a más? E téren semmi sem merül fel meggyőző erővel. Egy valamit azért mégis tovább gondolásra érdemesnek vélek. Mi van, ha a doktor Mandamus tud valamit, vagy tehet valamit, ami jelentős sikert hozza számára? Olyasmit, ami végül is az intézet vezetőjévé emelheti. Ne feledd, hogy a származását filtató kérdezősködés végén kijelentette. Igen, hatásos eszközök állnak még rendelkezésemre. Tegyük föl, hogy ez igaz, de az említett eszközökkel csak akkor élhet, ha valóban nem iláj kollégám leszármazottja. Az e féle származás száfolata fölött érzett diadalat talán abból a tényből fakad, hogy ezáltal bevetheti az emlegetett eszközöket, és jelentősen előre léphet. De mik lehetnek ezek a hatásos eszközök, Déniel barátom? Tovább kell gondolkodnunk rajta, válaszolta Déniel komoram. Azt tudjuk, hogy Doktor Amadíró semmit sem kíván jobban a föld vereségénél, és ezáltal korábbi helyzetébe való visszaszorításánál, amikor is az űrlakó világokat kellett szolgálnia. Ha Doktor Mandamus képes ezt elérni, akkor bármit kívánhat dr. Amadírótól, beleértve a garanciát is, hogy őt nevezi ki utódjának. De talán habozna a földet leverni és megalázni, ha csak nem érzi, hogy származásának semmi köze hozzá. A földi Iláj Bélitől való eredete meggátolná ebben. Ennek a származásának a cáfolata viszont felszabadítja cselekvő képességét, és egyben megmagyarázza a diadal érzetét is. Úgy érted, hogy dr. Mandamus lelkiismeretes ember? Lelkiismeretes? Az emberi lények néha használják ezt a szót. Megfigyelésem szerint olyan személyekre alkalmazzák, akik betartanak bizonyos viselkedési szabályokat, és olykor emiatt a közvetlen érdekeikkel szemben cselekszenek. Ha a doktor Mandamus úgy érzi, hogy nem szorgalmazhatja saját előmenetelét azok rovására, akikkel esetleg távoli rokonságban van, emiatt úgy vélem, hogy lelkiismeretes ember. Sokat gondolkodtam már ilyesféle dolgokon, Déniel barátom, mivel arra utalnak, hogy az emberi lényeknek is vannak viselkedésüket befolyásoló törvényeik, legalábbis bizonyos esetekben. És meg tudod állapítani, hogy dr. Mandamus valóban lelkiismeretes embere? Az érzelmei megfigyelése alapján? Nem. Én nem is kerestem benne semmi ilyesmit. De ha a te megfigyeléseit helyesek, azokból lelkiismeretességének kell következnie. Másrészt mégis, ha ilyen emberek tekintjük őt, és visszafelé végigkövetjük az érvelést, akkor másféle következtetésekre is juthatunk. Előfordulhat, hogy Doktor Mandamusnak hite szerint alig fél évtizeddel ezelőtt egy földi ember volt az őse, ám ő legyűrheti a lelki és élére állhat a föld leigázását célzó hadjáratnak, hogy így módon szabaduljon meg nem kívánatos származásának bélyegétől. Ha viszont mégsem ez az eredete, akkor nem lenne ilyen áldáz ellensége a földnek, és a lelki inkább arra indítaná, hogy hagyja békén a földieket. – Nem, nem, zsiszkár barátom, tétakozott Déniel. – Ez nem egyeztethető össze a tényekkel. Bármennyire megkönnyebbülne is, hogy nem kell erőszakkal a föld ellen fordulnia, mindezzel még nem felelne meg dr. Amadíró elvárásainak, és nem harcolhatná ki előrehaladását. Nagyra vágyó természete miatt nem sokáig élvezhetné az általad oly pontosan meghatározott diadal érzetet. – Értem. Ezek szerint dr. Mandamusnak a föld leigázására alkalmas eszköz van a kezében. Igen, és ha így van, az illáj kollégám által előre jelzett válság még korán sem múlt el simán, sőt, egyenesen itt van a nyakunkon. A legfontosabb kérdésre azonban mindeddig nem kaptunk választ, Daniel barátom. Mormolta töprengően zsiszkár. Mi a természete ennek a válságnak? Miben rejlik a halálos veszedelem? Talán ezt is kitalálhatod? Nem, erre képtelen vagyok, Zsizkár barátom, Már is eljutottam a lehetőségeim határáig. Iláj kollégám talán tovább léphetne, ha élne, de én képtelen vagyok erre. Itt már tőled függök, Zsizkár barátom. Tőlem függ ez? Ugyanhogyan? Te képes vagy megvizsgálni dr. Mandamus tudatát, míg én nem, és mellesleg senki más sem. Te föltárhatod a válság igazi természetét. Attól tartok, én sem tehetem, Déniel barátom. Ha hosszú ideig tartózkodom egy ember közelében, mint dr. Fastolf, vagy most, Madame Glédia esetében, akkor lassan lépésről lépésre feltárhatom a tudata rétegeit. Rétegről rétegre lehámozhatom, minden alkalommal csak egy kicsit lépve előre. És így sok mindent megtudhatok, anélkül, hogy ártalmára lennék. Ugyanezt dr. Mandamus esetében egyetlen rövid találkozás, vagy akár száz rövid találkozás után sem tehetném meg igazán. Az érzelmek hamar a felszínre kerülnének, de a gondolatok nem. Ha holmi sürgető tényezők hatására megpróbálnám siettetni a dolgot, vagyis erőltetném a folyamatot, akkor nyilvánvalóan kárt okoznék benne. Azt pedig semmiképpen sem tehetem meg. – Mégis a földi emberek milliárdjainak, sőt az űrben további milliárdoknak a sorsa függhetettől. – De csak függhet? Ez csak egy elképzelés. Egy emberi lény veszélyeztetése viszont tény. Tegyük föl, hogy kizárólag dr. Mandamus ismeri a válság lényegét, és juthat el annak valamilyen megoldásáig. Tudásával és ezzel a képességével azonban nem kényszeríthetné dr. Amadírót a vezetés átadására, ha Amadíró máshonnan is megtudhatná mindezt. Ez igaz, ismerte el Déniel. Könnyen lehet, hogy így van. Ebben az esetben, Déniel, barátom, nem föltétlenül szükséges a válság ismerete. Ha megakadályozhatjuk, hogy dr. Mandamus elmondja dr. Amadírónak, vagy bárki másnak azt, amit tud, a válságnak nem kell föltétlenül kirobbannia. De valaki más rájöhet arra, amit dr. Mandamus ma tud, Biztosan, de azt nem sejthetjük mikor. Nagyon valószínű, hogy tovább próbálkozhatunk, és egyebeket is megtudhatunk. Így jobban fölkészülhetünk valamely hasznos szerep eljátszására. Akkor jó. Ha viszont dr. Mandamuszt erővel korlátozzuk, a tudatában akkora kár tehetünk, hogy már használhatatlanná válik, sőt, még az életétől is megfoszthatjuk így módon. Egyedül én vagyok képes durván beavatkozni a tudati folyamataiba, de nem tehetem meg. Fizikailag azonban bármelyikünk véget vethetne az életének. Én erre sem vagyok képes. Te talán igen, déni barátom. Daniel hosszú szünet után suttogta. Nem, én sem. Hiszem te is tudod. Még akkor sem, ha tisztában vagy azzal, hogy a földön és másútt emberi lények milliárdjainak élete forog kockán? kérdezte csöndesen zsiskár. Képtelen lennék komolyan ártani Doktor Mandamusnak? Én is. Tehát csak abban lehetünk biztosak, hogy valami végzetes válság közeleg, aminek a lényegével azonban nem vagyunk tisztában, és föl sem tárhatjuk, ennél fogva szembe sem szegülhetünk vele. Némán meredtek egymásra, arcuk teljesen kifejezéstelen maradt, de valahogy mégis a kétségbeesés súlyos leple ereszkedett le rájuk.